Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Välkommen till ännu ett program Toner och tankar. Jesus lever sjunger Margit Borgström och kör. Ja, den här veckan började ju med annan dag påsk, en helgdag i vårt land. Och det passade bra att spela om Jesu uppståndelse i den här fina sången. Jag läser för dig min dikt om vitsiporna som hänger samman lite grann också med påskfirandet. Mitt påskfirande som innebar gudstjänster jag hade på skärtorsdagskvällen i ett semanestund, det vill säga nattvardsfirande och bibelläsning och sång och nattvard i Skänninge pingskyrka och lite fika gemenskap efter det. Långfredan då var det gudstjänst i min egen församling hemförsamling Pingskyrka Norrköping och då medverkade jag med att spela lite orgel till tre sånger som församlingen sjöng och sen på söndagen så hade jag gudstjänst i skänning igen med sång och predikan om påskens och uppståndelsens budskap och ett par dagar under påsken hade jag besök från vår dotter och hennes snart 18-årig son. Så vi hade trevligt tillsammans, åt påskmat och umgicks. Så jag har haft en väldigt härlig påskhelg. Här lyssnar vi på Vitsipporna är oemotståndliga. Vitsipporna är oemotståndliga. Vitsipporna är oemotståndliga i sin demonstration för livet. Fläck på fläck, jag matta vid matta av obevekligt vänliga, positiva vita stjärnor. Plocka dem i hundratal, jag tusental, trampa bland dem, spring över dem, det gör ingen skillnad. Vi är här, det räcker och blir över. Livet har vunnit en gång till. Herren är uppstånden. Rättfärdighetens sol har gått upp. Vi har uppstått. Solen lyser. Vem har tid att vara mot? Vi är för våren och för livet. Min Jesus lever, det är en härlig sång som knyter an till Jesu. Död och uppståndelse. Och här lyssnar vi på eh, Samuelsons En brödra syskongrupps inspelning av den. Och jag tror att det är Rolf brodern som eh, dog ganska ung i sjukdom som sjunger solo i verserna Det var de som introducerade den här sången som har blivit älskad och gjorts i många olika inspelningar. Gud sänt sin son, Hans namn är Jesus. Han kom till. We didn't shine. Ramme, jag ska få se Min frälsare Tänk vilken dag Att få ha För allt du gjort för mig. Ja, vi hade ju vinterdagar oväntat när det skulle vara vår. Det var snö på marken ett par dagar här i Norrköping och på en del andra håll var det riktigt vinter med 13, 14, 15 grader kallt faktiskt i mellan Sverige och Södra Sverige. Och hur gick det med magnoliaträdets knoppar och blommor i strömparken här i Norrköping? Bara några dagar tidigare hade jag ju njutit ett par gånger av att se det här fantastiska sydländska trädet med stora knoppar på blommorna. Hoppas att det har klarat sig bra. Panséerna i balkonglådan på femte våningen här som min fru har planterat verkar i alla fall att ha klarat sig och är tydligen härdiga. Och naturen har ju en fantastisk Återhämtningsförmåga Mina ögon fastnade på En sångtitel Efter varje vinter andas vår Perla Bjurenstedt Sjunger för oss Over Se måste vara den som... Nu tar jag med friheten att för dig spela min egen inspelning vid datorn och hemma i mitt arbetsrum. vår Vårsalm, text och musik och inspelning, Ingvar Holmberg. Nu våras det i markerna och livet bryter fram Glad jag går här fram i parkerna, det skjuter i varstam. Här tack, nu kommer en, en vår till naturen och min själ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 En dikt som heter Fönstersmyg som är intryck från tåget. Jag åker ju ganska ofta tåg till mina gudstjänster och min tjänstgöring i Skänninge. Jag pendeln, en timma prick utan byte från Norrköping till Skänninge. Men det här är skrivet för många år sedan. 97. Från tåget ser jag under ett par ögonblick en fågelskådare i sitt torn genom kikaren betraktar det som fyller hans värld. Inne i tåget är det jag som håller nyfikenhetens osynliga kikare och bandspelare riktad mot de andra passagerarna. Den unga affärsmannen som kollar på gula sidorna och undersöker via mobiltelefonen var han kan hitta ett parti skjortor att sälja vidare. De tre unga kvinnorna som pratar om relationer, arbete och skidåkning, varje mening späckad av grova svordomar som förtar det intelligenta och attraktiva intryck de säkert menade att skapa. Nysvensken, som på aningen lustig Rinkeby-svenska, konverserar inlevelsefullt och varierat. Jag känner värme när jag hör honom. Fåglar i all ära, men... Alltså skrivet 1997. Människor olika och varje människa är viktig. Här sjunger jag en sparring varenda liten människa behöver få en tro är skapad helt unik. Ja, vi lyssnar. Blev skapar helt unik i akt och mening att hon skulle bli skapan lik. Varenda liten människa är barn av samma far. Det finns sig färg, det finns sig ras och människa mycket var. Varenda liten människa. Har rätt att ha ett hem Har rätt att finnas till för någon som är till för dem Varenda liten människa behöver ha en tro Behöver ha ett hopp som ger dem till försikt och ro Varenda liten människa som ber sin aftonbön Ska finna friden strömma in och göra vilan skön och göra jag göra och Om jag får knyta an till påsken igen så eh, sjunger jag här för dig nu en av mina egna inspelningar och egna sånger Du vet att jag har dig kär Och det här bygger på berättelsen när Jesus mötte några av sina lärjungar vid ett sjö efter uppståndelsen och när han frågar Petrus tre gånger Petrus älskar du mig mer än de här andra lärjungarna och Petrus som hade svikit Jesus bara några dagar tidigare han vet inte riktigt vad han ska svara men han säger i alla fall du vet att jag har dig kär den här berättelsen Sången knyter an till bibeltexten i Johannes evangelium kapitel 21. Där vi tjänjer nåsare, möter Petrus sin Herre. Där vi skönjer nesaret, hörs kallelsen igen. Petrus som förnekat nys, sin mästare och herre. Ser på Jesus, hör honom säga, älskar du. you I'll Och efter hemmainspelning lyssnar vi på en fantastisk inspelning av sång med Christina Gunnardo Trådar av ljus och det handlar ju om livets väv där trådarna är vackra, klara eller mörka, lite beroende på vilken tid det är. <fri> Mörker Fast varpen Är trådar av ljus Av tvivel Och tro är den blandar Från havets Och bogunas brus det trådar i fön som bredvid I varje program lyssnar vi på berättelsen från Katrin Kohlmans arbete i USA. Berättelser om helande och bönesvar. Gud kan del två heter boken på svenska. Och Birgitta Holmberg läser eh, den andra delen av kapitlet är detta en protestantisk buss. Och det handlar ju om den 68-åriga kvinnan som efter många, många år av lidande med ledverk och reumatism är på en buss för att åka till ett Katrin Kolman möte En humoristisk och intressant berättelse. Birgitta Holmberg, Norrköping, läser för oss. Men vi är på väg till en protestantisk kyrka i Pittsburgh, eller hur ja – Hur ber man där? Hur ska jag bedja? – Kan jag bedja likadant som jag gör i min egen kyrka där hemma? Fru Philips var så tålmodig och så förstående. Och när jag hejdat henne sex-sju gånger på det här sättet och kommit med frågor böjde hon knä i gången bredvid mig. – Tror fru Bergeron att det är en och samma Gud för oss alla? frågade hon. Jag märkte att jag fick tårar i ögonen igen. Jag ville inte dra vanära över min tro, min kyrka och mina präster. Allt sammans hade betytt så mycket för mig i alla år. Men hur skulle jag kunna förklara mig inför denna kvinna som var så vänlig mot mig och utstrålade sådan kärlek? Oja, sa jag. Jag tror på en Gud för oss alla. Jag ber till Maria, Guds moder, men jag älskar Gud. Jag vet att det är bara Gud som kan hela mig. För trösta på honom då, sa fru Philips, men han kan inte göra mycket för er så länge ni är upptagen med era många frågor. Varför inte luta er tillbaka i fåtöljen nu och ta det lugnt? Överlämna hela er sak åt den heliga ande så tar han hand om allt sammans. Jag försökte slappna av lite, för jag var inte riktigt säker på vem den heliga anden var. När vi passerat gränsen till Förenta Staterna slumrade jag till. Hur länge jag sov kan jag inte säga. Jag var fortfarande inte riktigt vaken när jag råkade kasta en blick ner på mina fötter. Hur det nu kom till hade jag under sömnen lagt benen i kors så att ena foten låg över den andra nere på fotstödet. Var det möjligt? Det var så många år sedan jag kunnat lägga benen i kors. Jag blinkade och tittade igen. Jo, benen låg faktiskt i kors med den ena vristen över den andra. Och vad som var ännu besynligare, jag hade ingen verk. Vad är det här? Vad har hänt? så jag högt. Paul vände sig mot mig och det var länge sedan jag sett honom så förvånad. Jag var alldeles för ridrig men upptäckt för att märka att det höll på att hända något med honom också. Vad sa du? stammade han fram. Då såg jag mina händer Fingrarna som varit så krokiga och Emma Höll på att rätta ut sig Och det gjorde inte ont heller Vad är det som hänt? sa jag igen Varför är för fel nu då mamma lilla? Frågade Paul Lyssna viskade jag Och säg det inte för någon För då kommer folk bara att säga Att jag inbillar mig Inbillar dig vad då? Titta på mina fötter Viskade jag jag håller benen i kors där nere och det gör inte ont. Och titta på fingrarna. Jag har ingen verk i händerna heller. Ser du att fingrarna håller på att bli lika raka som på en liten flicka? Jag blir ju herbrejda i jord innan vi kommer till Pittsburgh. Jag blir ju herbrejda här i denna protestantiska buss. Paul tog av sig glasögonen. Ögonen står fulla av tårar. Först trodde jag att han grät glädjetålar över mig, men sen förstod jag att det fanns en annan orsak också. Hur är det fatt med dig då? Frågade jag. Det håller på att hända något med mig också. När jag märkte att du somnat slumrade jag också till och när jag sen vaknade kände jag liksom en våg av värme gå igenom bröstet och ner i benen. Under en hel minut var denna värme så stark att jag inte kunde se. Jag var blind. Men så vaknade jag och fick min syn tillbaka. Jag tror jag har blivit helad jag också. I samma stund körde bussen in på parkeringen i vid motorvägen och fru Phillips kom bort till oss. Nu ska vi rasta en stund och dricka en kopp kaffe. Kan jag hjälpa fru Börsson upp i fotöljen av bussen? Jag behöver ingen hjälp så glatt. och utan att bekymra mig om vilka som hörde mig. Jag kan gå. Jag kan gå ner för trappsteget alldeles själv. Jag reste mig och gick gången fram med min man omedelbart bakom mig, fortsatte sedan ner för trappsteget och ut på parkeringen. De andra resenärerna samlades kring mig. Men för att börja om, vad har hänt mer? Inte vet jag, men så här bra har jag inte känt mig på 22 år. Jag kände mig så jättinelig glad att det riktigt flödade över. Torsdagsnatten tillbringade vi på ett hotell i Pittsburgh. Precis en månad tidigare hade jag varit hos min läkare. Se på mina knän hade jag sagt och se på mina fingrar. De verkar så att jag inte får en blund i ögonen om nätterna. Bästa fru Bergeron sa det finns inget att göra åt det. Han var mycket vänlig mot mig men bestämd. Jag ska skriva ut nya tabletter mot verken men det är också allt. Min egen mor dog i samma sjukdom. Och tabletter fick jag. Tabletter att ta in på morgonen, tabletter till maten mitt på dagen och tabletter till kvällen. Och varje gång jag svalde en tablett så svalde jag 11 cent så det blev inte billigt heller. Men den här kvällen i Pittsburgh lät jag att tabletterna var i fred i resväskan. Jag tog inte den enda en. Och minuten efter att jag lagt huvudet på kudden sov jag. Jag hade väl aldrig tidigare sovit så gott som den natten. I över 20 års tid hade jag bara kunnat sova på rygg eller på magen. Men den här natten sov jag på sidan, hopkrupen som en liten flicka. Klockan fyra vaknade jag och var på en gång klarvaken. Det var ännu mörkt i rummet när jag klev sängen. Jag kände mig yngre och friskare än på åratal och jag började längta efter att det skulle bli en dags att gå till mötet trots att det skulle hållas i en protestantisk kyrka. Kvällen innan hade fru Philip sagt att hon kände att jag blev helad när jag sa att jag älskade Gud och visste att han kunde hela mig. Hon hade då också citerat den här bibelversen. Det övervunner honom i kraft av lammets blod och i kraft av sitt vittnesbördsord, boken 12 och 11. Men det spelar ingen roll när det hände. Det enda jag visste var att jag i likhet med Hermos inte var samma person som jag varit förut. Och det var inte Paul heller. Det onda han känt i hjärtat var borta, och han var som en ny människa. Vi hade blivit friska båda två. Flera hade sagt åt oss att man måste köa i flera timmar utanför kyrkan för att ha en chans att komma in. Och jag hade varit rädd för att mina ben inte skulle stoppa för det. Därför hade jag tagit med mig en fällstol för att ha något att sitta på. Men som det nu blivit behövde jag den inte. Där stod jag i kö i tre och en halv timme utanför första presbyterianska kyrkan i Pittsburghs centrum utan minsta behov av att få sätta mig på min fällstol. Det var åtskilliga år sedan jag orkade stå mer än tio minuter. Då stod jag där timme efter timme med stolen i handen och mådde prima. Till slut öppnades dörrarna och folket började strömma in. Fröken Kullman kom upp på plattformen och mötet började med härlig musik och sång. Men efter bara några minuter avbröt hon sången och sa... Efter vad jag har har vi en dam från Ottava med oss här i mötet som blivit helad i bussen under resan hit. Jag vill be henne komma upp på plattformen. Jag förstod att det var mig hon menade så jag åtlydde uppmaningen och pågjorde mig sällskap. Jag glömde alldeles bort att jag befann mig i en protestantisk kyrka och att jag steg upp i en jag glömde alldeles bort att jag befann mig i en protestantisk kyrka och att jag steg upp inför 2500 personer. Fröken Korman hälsade oss välkomna och jag upplevde att hon hade särskilt kärlek till alla som var som jag. Och utan att närmare reflektera över det stampade jag med fötterna och klappade i händerna på hennes uppmaning. Och jag böjde mig framåt ända till golvet mitt framför allt folket. Eftersom vi var de första som kom upp på plattformen visste jag inte hur det brukade gå till när fruken kornman bad för sjuka. Hon räckte nu ut handen och la den på min axel. Och i samma ögonblick kände jag att jag började ramla. Och då tänkte jag, ska jag gamla människa inte kunna stå på benen utan bara med dumt åt mitt framför ögonen på alla dessa människor. Men jag kunde inte hjälpa det. Jag kände det som om himlen var öppen över mig och att Gud själv räckte ner sin hand och rörde vid mig. Som tur var fanns en kraftig herre till hans som tog emot mig innan jag ramlade i golvet eller brakade rakt igenom det och ner i källaren på den här protestantiska kyrkan. Han la mig ner så försiktigt. Jag reste mig omedelbart och var ganska förvånad över att det inte gjorde ont någonstans. Tack så mycket, sa jag under tårar till fruken Tack så väldigt mycket. Tackar inte mig, svarade hon och skrattade. Jag har inte haft något med det här att göra. Jag vet inte ens vem ni är. Ni blev ju förresten helad redan innan ni kom hit. Jag har ingen förmåga att hela. Det är bara Gud som har den kraften. Tacka honom. Jag gick tillbaka till min plats och började tacka Gud. Folket som satt runt omkring mig började sjunga som man gjort i bussen. Det var bara den skillnad nu att det spelar ingen roll för mig längre att flertalet av dessa människor var protestanter. Jag tyckte jag ville sjunga också. Men eftersom jag inte kände till orden i sångerna när man sjöng så lyssnade jag på damen som satt vid min sida och upprepade orden efter henne. Jag förstår att det lät hemskt. Eftersom jag hela tiden låg ett stycke efter alla de andra i sången, Men det kunde ju inte hjälpas. Och vad spelade det för roll förresten? Jag var så lycklig. När de som satt omkring mig räckte upp händerna gjorde jag det också. För första gången på 22 år kunde jag lyfta mina händer på detta sätt. Och nu var det i tillbedjan. Så fortsatte jag att prisa Gud för min görelse. Klockan var två på natten då vi kom tillbaka till Brockville. Guy stod i dörren när vi körde fram till villan där han bodde med sin familj. Är du bra nu mamma frågade han när jag klev i bilen som skjutsat oss från bussparkeringen. En del av hans våra vänner hade varit församlade hemma hos honom under kvällen och de hade väntat på oss. De kom nu ut och började trängas omkring oss. Fråga henne inte, se på henne, sa hon till Guy. Det syns ju lång väg att hon är frisk. Gud har gällat henne. Vi gick in och jag kände mig så glad att jag dansade omkring i vardagsrummet mitt ibland. Och hon mamma utbrast Guy och slog armarna omkring mig. Nu kunde inte han heller hålla tårarna tillbaka. Alla grät förresten av glädje. Det var bara jag som inte gjorde det. Jag bara jublade. När Paul och jag sen kom hem till oss kunde jag inte låta bli att ringa upp vår dotter Jan fast den klockan var närmare tre på natten. Jag har blivit förbrejda i ropade jag i telefonen. Jag har blivit frisk, förstår du? Mamma svarade en sömnig röst i andra änden av tråden. Vad säger du? Legonstraumatismen är borta. Ring till alla våra vänner och tala om att jag är bra. Jag är inte sjuk längre. Klockan hade blivit fem innan jag äntligen kom i säng. Jag hade då varit uppe i 24 timmar, men ändå var jag inte sömnig. Tvärtom kände jag mig riktigt pigg och stark. Och likadant var det med Paul. Han var en ny människa. Följande dag gjorde han sällskap med Guy till golfbanan och gick fem hål tillsammans med honom. Ja, då kan man säga att Gud var god emot oss. På söndags eftermiddagen kom en av våra övriga söner Pierre tillsammans med hustru och tre barn över till Guy för att träffa mig och se om jag verkligen blivit frisk. Jag glömmer aldrig hur Pierre sken upp när han fick se mig. Han gick runt omkring mig och synade mig från alla håll. Mamma du har verkligen blivit helad. Nu kommer du att leva tills du blir en gammal gumma såvida inte någon lastbil kör över dig. Skulle det hända tror jag lastbilen skulle klara krocken sämre än du. Lilla mig min lilla sondotter, ville säga något såg jag på henne. Så jag frågade vad hon gick och tänkte på. Farmor sa hon, när du var i Pittsburgh och jag var i skolan. Då räckte jag upp mina händer och bad till Jesus och sa, Kär Jesus, jag farmor är bra. Och det gjorde han. Hennes lillebror som är sju år stod bredvid och pep. Nu och behöver du inte gå som en pingvin längre. Gud gjorde mer med mig än detta och han helade min kropp. Han grep in när det gällde mitt natursätt också. I likhet med många andra som lider av verk hade jag blivit knarrig och besvärlig att umgås med. Men jag vaknade upp över det först när jag hörde min sonhustru tala med Jan i telefon. Det har skett ett under till, son. Mamma har inte bara blivit bra från sin ledgångsreumatism. Hon har slutat knata också. Det har skett något underbart med henne där djupt inne i hennes väsen. Följande söndag fick jag hela familjen med mig till det heliga hjärtats kyrka. Och när jag kom dit sa jag till prästen. Fader, nu har Gud botat mig från ledgångsreumatismen." Han blev ganska förvånad förstod jag. Så söndagen därpå tog jag med mig några exemplar- av Katrin Kuhlmans böcker så att både han och de andra prästerna skulle få läsa. Två veckor senare gjorde jag ett besök hos min läkare och när jag kom in på mottagningen ytterligare sköterskan förvånat men för att vad har hänt? Ni ser så kry ut. Om några minuter kom läkaren själv ut i väntrummet. Hallå doktorn, sa jag. Nu har jag inte någon legonsrömatism längre. – Se här, mina händer och se på mina knän. Titta, nu kan jag gå. Där stod han mitt på golvet medan jag promenerade omkring i väntrummet. Så tog han mina händer i sina och synade fingrarna och handlederna. – Nu vet jag vad doktorn tänker, sa jag och skrattade. – Doktorn tänker så här. – Jag har inte haft personen och legons längre, men har allt blivit bra och tokig istället. Han skattade. Och bad följde följer mig med in på hans rum. Nej, jag tror inte att fru Bergeron har blivit tokig, sa hon, med djupt allvar i rösten. Något mycket märkligt måste ha hänt. Jag bedömde ert fall som hopplöst. Ni var obotlig, men nu är ni bra. Jag förstår det inte. Hur har det gått till? Jag öppnade min handväska och tog upp en av Katrin Kuhlmans böcker. Räckte honom och boken och sa, läs den här doktorn. Sen kom ni att skicka alla era patienter till Pittsburgh och börja se er dem efter ett annat jobb. Han skrattade, tog emot boken och la handen på min axel. Jag skulle bli den lyckligaste i världen om jag fick se alla mina patienter så friska och krya som fru Bergeron är. Nästa månad gjorde Paul och jag om resan till Pittsburgh och den gången var 17 medlemmar av vår familj och ytterligare några vänner med på färden. En ung katolsk präst var även med i sällskapet och hela vägen till Pittsburgh sjöng vi körer och prisade Gud i bussen. En dam som var med på resan frågade, är ni medhjälpare till fröten Arbetar ni för henne? Nej, jag är medarbetare åt Gud, sa jag. Tidigare hade det alltid varit så att när jag önskat be Gud om något hade jag känt mig rädd. Istället för att rikta min bön och begäran till Jesus hade jag därför vänt mig till Maria, Guds moder, och bett henne lägga sig ut för mig. Men nu förstod jag att Gud älskade mig så mycket att jag inte behöver vara rädd för honom. med säger jag därför så här när jag ber. Gud, det här är jag, fru Bergeron. Och vad en Gud håller på med så gör han ett uppehåll och lyssnar på mig. Sådan är Gud. Enkla färna tankar växer till en dröm. Mycket mycket större än de i fäll. Beckar blir till lojal. Till en ström, många i ni till en el. Nu i tiden inne, längtan är ett krav. Bäckar kan förvandlas till ett hav Vi måste leva, leva, leva nu. Både jag och du. Vi måste leva. Men en massa droppar som faller en och en Holkar ändå ur en veldig de stil. Vi måste elska vi måste vaga vaga vaga va det som vi ville va du och jag. I intet hela verlden Och efter följetången hörde vi Kristina Gunnardo igen som sjöng Ge inte upp. Och jag vill ha det som andaktstema det här programmet. Ge inte upp. Jag läser för dig ett par bibeltexter och jag väljer dem den här veckan från Levande Bibeln, Handbok för livet, en lite omskriven text på lättläst svenska. Först ifrån första Korintherbrevet kapitel 13, det kapitel som kallas för kärlekens kapitel eller kärlekens lov. Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull. Aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad och den lägger knappast märke till när andra handlar fel. Den är aldrig glad över orättvisan men gläder sig när sanningen segrar. Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt. Alla de andliga gåvor som Gud ger kommer en dag att ta slut men kärleken lever vidare i evighet. En dag kommer gåvan att profetera, att upphöra. Det många språken att tystna och kunskapen att ta slut. Allt vår kunskap och allt vårt profeterande är bara detaljer i en underbar helhet och har därför sin begränsning. När vi en gång ser den fullkomliga verkligheten behöver vi inte längre dessa gåvor som trots att de är underbara, ändå är otillräckliga. Och så står det i slutet av kapitlet, När allt annat går under, finns tre saker ändå kvar, tron, hoppet och kärleken, men störst av den är kärleken. Ge inte upp ett temat. Jag läser också från Paulus brev, till Thessalonikerna, det första brevet och femte kapitlet. Trösta dem som är modlösa. Ta väl hand om dem som är svaga. Och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont, utan försök alltid att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Be alltid. Tacka alltid Gud vad som än händer. För det är vad Gud vill att ni som tror på Jesus Kristus ska göra. Håll er borta från allt som är ont. Fridens Gud ska själv göra er fullkomligt rena och bevara er fläckfria och starka till ande, själ och kropp till den dag då vår Herre Jesus Kristus kommer tillbaka. Tack Herre för våren som kommer tillbaka för livet i naturen som vänder tillbaka och för människor som kommer igen på olika sätt. Hjälp oss att aldrig ge upp. Amen. Tack för att du har lyssnat. Här avslutar vi med ännu härlig sång av Kristina Gunnardo. Just a closer walk with thee. Låt mig vandra nära dig. Ha det så bra. Vi hörs igen nästa vecka.